Але, думаю, він збрехав. Розділ сьомий. Не справжнє. Та мені його сім'я до сраки. Раз він такий мудрий, то я йому скажу до сраки, хіба я заслужила, щоб він зараз так про мене говорив? Я завжди дбала, щоб йому було добре. Щоб всім нам було добре разом, бо хіба це неправильно хотіти добра своїм ближнім? Зараз мені здається, що все неправильно. Що все було даремно, що все закінчилось. Хіба я могла подумати колись, коли була молода і коли все тільки починалось, що життя обернеться на таке паскудство. Що будемо з ним вдень ходити на роботу, а ввечері сидіти біля телевізора і більше нічого. Мені вже навіть не допікає сморід його ніг, нічого не допікає. Дивлюся в телевізор, а сама думаю щось своє і деколи плачу, а деколи навіть плакати не можу. Просто дивлюся в телевізор і нічого більше. Мені не потрібен той телевізор. Нехай собі його забере і йде до своєї Олічки. Нехай забирається геть і нехай йде. Не скажу жодного слова. Просто телевізор заповнює тишу в хаті, а я не можу бути в тиші. Я тоді схожу з розуму. Так, мені вже 50 років, я трохи товстенька, але не дуже. Волосся маю рідке і знищене хімічними завивками. Але що з того? Люди мають старіти. Вони на те й сходяться за молоду, щоб разом старіти. Щоб не божеволіти від тиші, яка заповнює кімнати, і яка загусає від думок, як холодець. Я вже хочу спокою, нормального п'ятдесятилітнього спокою. Хочу, щоб дні минали однаково. Щоб кожної неділі приходили на вечерю діти і внуки. Хочу іноді їсти цукерки і пити пиво, бо я люблю деколи випити трохи пива. Ходити собі до церкви, молитися за всіх, «Ну, я питаю вас, хіба це не нормальні бажання?» Усе через те, що я не послухала своєї мами. Завжди її не слухала, хоч вона насправді ніколи не помилялася. Вона була дуже мудра, не виїжджаючи ніколи далі, ніж до Коломиї. Перший раз не послухала її з тим купанням. Була осінь, але дуже тепла. Світило сонце. Я винесла балію на подвір'я, налила туди теплої води і влаштувала собі купіль. Мама ходила довкола мене і просила не купатись. Вона казала, що це сонце оманливе, не справжнє, таке, як усе восени. Мама вміла відрізняти справжнє від оманливого. Я не послухала. Я купалась на подвір'ї, і мені не було холодно. Потім я захворіла, і три місяці не вставала з ліжка. Три місяці не відчувала своїх ніг. Мама доглядала за мною і ніколи не дорікала купіллю, не казала, я тебе попереджала, що восени сонце оманливе, оманливе, як усе восени. Я тебе попереджала, але ти мене не послухала. Ніколи так не казала, просто доглядала за мною. Тягала на собі, приносила в ліжко їсти, сиділа поруч ліжка і щось розповідала. Читала на пам'ять три вірші, які вона знала, тільки три вірші і все. Повторювали їх кожного вечора, а я слухала, і здавалося, що кожного разу вони звучать по-іншому. Що можна трьома віршами сказати все, що тільки треба сказати про життя і про світ. Мама тягала мене на собі, як ярмо від плуга тягають коні. Думала, що я вже ніколи не стану на власні ноги і змирилась з цим. Я не бачила, щоб вона плакала, просто тягала мене і читала на пам'ять три вірші. Другий раз я не послухала маму, коли їхала в місто. Зібрала свої речі у валізу і повідомила батьків, що їду поступати до університету. Мама сказала, що не треба цього робити. Що місто ще більше не справжнє, як осіннє сонце. Що я в місті загублюся, потону, заплутаюся у водоростях, як деколи на Барем'янському ставі. І ніхто мені не допоможе, бо в місті ніхто нікому не допомагає. «Як ти можеш це знати?» – сказала я. «Якщо ніколи не була далі, ніж Коломия». Але вона просто знала, бо можна бути мудрим, ніколи нікуди не виїжджаючи. Мама була генетично мудрою. Її батьки, батьки її батьків ніколи не виїжджали з власного подвір'я, а отже ніколи не переривали генетичну пам'ять. І тому були мудрі, бо багато що пам'ятали. Я сіла до потяга на Івано-Франківськ, і коли їхала ним, то чула, як щось рветься в мені, ніби цятива від лука який мені був колись, зробив тато. Того моменту я була щаслива, що воно рветься. Я хотіла, щоб воно порвалося. У 18 років я ще не вміла розрізняти, коли треба бути щасливою, а коли навпаки –